Mila bederatzerun da laurogei tamabia maztritxeko akordioaren ondoren lapordi eta gipuzko muga fisikoa ereki eta pertsonen joan etorria baita Europar batasunean lan editeko eskubidea onartzen da. Atzean geratu zinen Guardia Zibil eta Jendarmen Kontrol Finkoak. Pasaportea erakotxe behar izatea bidazoa zeharkatzeko. Mila bederatzen honda larogitame sortzian, bidazoa txingudi mugaz gaindiko partzu sortzen da. Arlo ezberdinetan posu garrantzitsua kemandira horrein arte. Bidazoa eskualdea egituratzeko eta bidazoaren bialdeetako bizilagunen eguneroko jarduerak erresteko. Hendaia irun eta ondarri bialo dituen oinezkoen eta bizikleten ibilbide proiektua mugaz gaindiko ergoan, aspaldi proposatu zen. Espainiako administrazioak jartzen dituen mugak edota txingudi parke ekologikoa babeskune izateak ibilbide bateraturaren proiektua garatzea baldintzatu dute. Irungo herrikoetxeak eusko jeblaritzarekin lortutako adostasunari esker, hiru herriak lotuko dituen ibilbidea errealitate bilakatuko da. Sabierri doi irungo alkate ordea eta irigintzar loko zinegotzia. Eta beraz, azken hiru hiriak lotu, noa, bait, eta bi ondartzen artean ibilbide... Ba, txerrindu entzat, txerrin e, ibilbida bat, e, lortzea. Ez nolabait horrek lotuko lelukena da. Ba bueno, e, lotura bat, e, nolabait baita ere ba, bat egitea, e, txingudi, txingudi ba, ingurune bakarra izatea e, txerrindu Eta baita ere, ba, iria nolabait ibaia, bidasoa ibaia baita ere, hitarrei hurbiltzea. E, Endaia Irun eta Hondarribia lotzeko ekimenak aurrera egingo du beraz.